فإن أصدق الهاديث كلام الله وخير الهادي هج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتفاتها فإن كل محتفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضوالة في النار محترام صلى الله عليه وسلم أنبه من التقرى الله سعر الله فالكالب هجن سبب لأننا برير محترام الله O vaxtı görəndə ki, kim ki özünə müsələman deyir, kim ki həqidə qardaşı saydır və ya din qardaşı saydır, vələ adamı görəndə ki, Peyxəmbər qalırlar üçün sahabələr iqtiham edir, doğrudan da qəlb çox üzünlü olur, üzün çəkir. Sahabələr iqtiham eləmək olmaz. O vaxtı demək Cənnə məni 75 dəfə. Mifaqvandır. Allah Subhanahu tээla var Quranda ki, olardan razı olmanın barədə bildirir. Bildirir ki, onlar Allahdan razıdırlar Allah olardan. Kifayət kitabında 100-cü Allah Subhanahu tээla buyurur "Və səbiqun el-avvelun min el-mufakirin və bi ihsan." Rəziyallahu anhum və rədo anhum. Tövbə Sürəcə 100 Allah s.ə.q. vayə xüsusən, ayrıca mühadirləri qeydiliyib və həmçəyə sonra ənsallarıq. Demin, ümumən, sahabələr hətta bəzləri, çünki burada bəzləri aid deyil. Yox, ayrıca, mühadirləri deyil, ənsallarıq. Və başqa ayələr, çoxdur. Və vayə göstəyir, mütləqən Allah s.ə.q. sahabələrindən razıdır. Və hədislərdə də kifayət gedər, hədislər var ki, Peygamber sallallahu əleyhi və haram görür. Bu istiadadan da biri Buxarı musnadində rivayet edir ki, Abdullah ibn Qudeyrənin xidmətində. Səvətdə. Deyir ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Sonra andicər Allah Subhanahu va taala ki, siz Uhud dağ boyda qızıl və səsadəqəyə gələ olanın oltunun yarışını etdilərini çatmazsınız. Bəzi başqa alistə başa gəlir, onlar minan Də bana bir vay etdir, Diyir Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm deyir, Mənə sahabələni səyməyiniz. Kim mənə sahabələni səyisi, Allah lənet olsun ona. Və bu hadis sayyidi. Və başqə şey hadis də, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allahın və Allahın və kum insanların lənəti olsun o adamın üzərində ki, mən sahabələmi söyürüm. Ona görə Ayşə r.ənihədən soruşdular ki, vəzləri küsimlər Peyğəmbər çalsın sahabələrinin dili uzadılar. Xüsusən, mələtdə əbubətdur o, mələdə, məminlərin anısı Ayşə r.ənihədən, dedi ki, bundan təqiblənməyim. Sadəcə, onların əməlləri bitib, sadəcə, Allah sınanlar sevib ki, Sabapları devam etsin, bitmesin. Ve bu Ayşe ve Deyallahu anh'a da kim ki ona lähmet okur, söylür sahabilere, o olasıl rähmet değil. Ve sallallahu anh'a sallallahu anh'a. Ona göre alimler, hatta sahabeyi söyleyen kafir görür. Ve bu vakir bin Ayyâş, ve subiyyani bin Uyyeynan ve başka alimler, hatta bazı mezhep alimleri de sahabeler, kafir görür. Və bəzi aqləyəsəl fəqlərdən görürlər. Xüsusləndə Umar ibn-i Abdül Aziz, Bağzı və İmam Malik və İmam Əhmer və başkələri bir sahəbələr də bizlərin fəqləyidir. Onun görə çarış tölbəyə hansı bir sahəbəyə nəsəddiyiz uqaq, misafsa Xüsusləndə sahəbələr əmçində Mamiyyə radiyallahu anhun və Mamiyyə radiyallahu anhun və en əsəl sahəbələrdən biriydi. Ən əsr tabələrdən biridir, bəli. Və Peyğəmbər s.ə.vəh yazamlarından biridir. Məkkəb hənçin günü İslamı qabulləmişdir. O, qardaşı, və atası. Radiyyəllahi məhəmin. Allah, Allahın əmrə razı olsun. Və ona görə, Abusufiyyəm, Radiyyəllahi məhəmin. Peyğəmbər s.ə.vəh üç şey istədi. Və o ardında biri, maliyyənin özün üçün çatıb yotur. Və Peyğəmbər s.ə.vəhəm dedik ki, Radiyyəm, O'nun yəlməriyə R.ədəllələhə ənnum, vəhiyyəlanlardan qədiydi. Su, sen de ona iqtiham edəndə, ona göstəndən akdı anda. onun həyətində, onu barəd edir ki, onun təhiddiyinləm, təliminləm, təzilətindən, dəcifələ adam həç var, təşə əməl görər, ancaq həyir görər, iman sahəb edir, rahim ol Allah. Və çıfaat var, onu barədər. Peygamber sallallahu aleyhi və düa edir ki, Allahım, Mabiyyənin bu kitabı öyrər, yəni kuran və ona ətabdan qoğuyur. Həsəndir bu hər rivayət, həsəndir. Ona görə Mabiyyə radiyallahu, həmçin başqən istə, işte, onu barədə, e, Peygamber sallallahu aleyhi və fələm deyib, Allahım, onu düz yolu yönət və savab ol düz yolu yönətmək üçün. Ona onu rizayə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, usulsən Peygamber sallallahu aleyhi ve sahabiləyə bir şey verir. birinci Şamək halifə onun qardaşını qoymuşlar, getirik ibni, Əbu Süfyanı. o vaxt vəfat edir, onlar vəqatdanın vaxtında, halifənin, Əli bin Əliqtə müqürekənin vaxtında, o vaxt sonra maliyyəni qoyurlar Şamə. Və qıl-qıl vali olur, 20 xəlifənin şahında 20 sonra 20 il özü xəlifə olur. Ümumən tufan öyrətir. Ona görə o böyük şəhər deyil. Hərin biridir, İslam hakimlərindən biridir. Və İslam'a ən böyük xidmət edənlərdən biridir. Və bu qəribəliyi də başqa. Usabələri kim ki onu qərir tənqid olacağı üçün tənqid deyil. Açın oğlum atası Peygamber sallallahu alayhi ve sellem varib Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Abu Sufyan'a Ona görə bu qəlibdir. Və ətrafında Peygamber sallallahu alayhi ve sellem maliyələrini çoxisi məlumə gətirə bilər. Onu ki məviyyət siyasətidir. Siyasətə də fikrim eltı çoxindirik hükmətdə və güclü siyasəti var idi. Ona görə də o vaxt ki, əlilə onun arasında, əlilə onun arasında mübahicə oldu, son əhli dərma maviyyə tərəfində qartdılar. Onu göstərir ki, maviyyə, xüsusən Şamda böyük hürməti malik idi. O Şam da deyəndər indiki dördən ölkədir. O vaxt ki, Şam indiki dördən ölkədir. Yəni, indiki Suriyə, Jordaniyə, Celestin, bir de liman. Sövür bir aradzıydı. Ona de, o vakit şükrəndə düştü, Ali ibn-i Fari ibn-i onun arasında, anh. ve İmam-i Zahv-i necə özləl edilməcək o vakit sormuşlar məhədən ki, senin elinin arasında nə söhbətti? Yani sen özlü onun kimi hesab edirsən? Maviyyə müləqdir, radıyallahu anhəl ki, vallaha yox, mən dəyirəm ki, əli bəndən əsrəldir və herifədir, o da hələyikdir, o düz olmalıdır. Və şeqsizdirirsiniz ki, Osman, mərdun öldü. Osman, radıyallahu anhəl, mərdun öldürdlər onu. Və əli, məndə onun əlsə oluyam. Və mən onu qanım tələbiliyər. Mən onu qanım tələbiliyər. Siz gedin, Ali bin nəbi Talib dünyana onlar tələk deyir ki, mən onun qatillərini istəyirəm. O qatillərini təhsim vericəm, mən ona bir yetirəcəm. Və onlar gedirlər. Onlar gedirlər Ali bin nəbi Talib r. Lakin Ali bin nəbi Talib onlara verilmiş qatillərini. Və maliyyət kifayət edilər sözləri var, deyir ki, vallahi mən əlinə ancaq Osmanı görə dönüşdüm. Osmanın qatillərinə görə. Çünki Osman, Radiyallahu anhum məzdum öldürmüşdülər məzdum ola. Umar, maye radiyallahu. Mavi o valini gətirirdi ki, mən onun ən soğulyan, onun qanını tələb edirəm. Haqqı var. Allah Subhanahu çünki buyurur ki, "Ənam qutlan məzluma faqad ja'alna liwalihi sultanan fa la yasrif qatl innu kana mansura." İsra surəti Əs-Sura surəti 33 ayə. Bu ayəni də oxudur, Mavi yəruzi olan. yoxdur ki. Bakı Mara Mavi yəruzi rəziyallahu anh höwəlhiyyətanlardan biri idi və əhsaf fəbəllərdən biri və ən çox helimlidir. Ona görə səhabə deyir ki, rahməhullah, bələntiyimdən şər görməyə yox mümkün deyil. Bu acı təkcə Mavi Mavi yəruzi rəziyallahu Əli bin Əli talib əl ilə döyüşün, biz xətad, onun xətası etəbik, Əli sünni hakimə, şəkəsindir ki, mağrıya və Çünki hətta Osmanlı qatirləri istəmək lazım idi isə, o gələk bunu şəri üsuluna eləyərdir. Şəri üsuluna nədir? Bu məsələdənə hakimlər belə biləyərdir. Yəni, bu döyüş təlifisini gətirib çıxatmaq onu düzgün deyil. Əliyə qarşıq. O geriyəliyə tabirəl vərdə, biyət diliyəti və səra fələdən radıyələlələ tələb əldəyər ki, Osmanın qafirlərini öldürür. Bakməyəm əməliyət tələb üzüqü. Bak, sənsən də bax kimdər öldürməşti Osmanı, təvar əldəri. Ve Peygamber sələllələləl sələm həç bir firdə var edə olacaq diyen bir firdə var dediyəm də, ki, ki, onlar öldürmü. Onları öldürmeyene kadar sevap var, vesaire, vesaire. Herkese bir de diyor ki, onları ağaç, ağaç, ağaç, doğum için mümkün mümkün. Ve bunu Ali ibn ki Ali ibn-i Talib sonradan özlü onlarla dövüştü. Ne'amet dövüşü. Özlü onlarla dövüştü. Ve sonra neticede onlar öldürdü Ali'ni. Nedir Osman'ı öldürdüler, onlar da Ali'ni öldürdüler, radıyaman. Ona göre bakma ya maliyenin, talebin, hakkı şey değil. Başa ki yenə məyə xətarmışdı. Çünki Əliyə rəftarın olması təbii olmamalı idi. Ona беşində səbəblər var idi Əliyə rəftar bu məsələni gecikdirirdi. Doğrudan da fitnə düşmüşdü və ölkənin siyasi vəziyyəti çox ağır idi. Və bundan görsən ki Əliyə rəftar ola bilsin bu məsələni təxirə salaxdı. Başa ki məqiyyət O bu da kasalandan da məni. Bu adamların amma ki, o onun nəticə Çünki İmam İbn Abdullah ibn-i Mubarəd. Diyəşim, maviyyə, iddə təhəlləm bizim arası, aramızda imtihandır. Həqəd ki, ona bir sözləyəsə, o artıq sahəbələyə dəyir. İbn-i Mubarəd, o deyir. Yani, Düşünlə, cəməh-i mörqəy, bu, iddə təhəlləm bizim aramızda imtihandır. imtihandır, bizim ilə iddə təhəlləyə dəyir. Ona görə bahsələn, Çalışma lazımdır ki, sahabələri kirlə Xüsusən, də bəzi sahabələyəmək ki, bəzi fitnələrə düşmüşdürlər. Xüsusən, Maviya Rabiyyə varmək. Hətta, bəzi firqələri kitablarında da, məsələn, Nəhvür vələ qədər, hətta Əli ibn-Ər İtlaliyyədə orada deyil ki, Maviya nə görüşəndə, Maviya qoşuna varmək. Deyil Peygamberimiz deyil, Dəvətimiz də de İslam-a bir, ki İslam da dəvətimiz birdir. Yəni dini ixtilaf yox idi sahə bilərin arasında, siyasi ixtilaf var idi. Onu <gülüyor> görə bəzlər deyirlər ki, bunu siyasi dişəbirlər dinə, bizlər görür olan oların arasında dini ixtilaf dini ixtilaf yox idi sahə bilərin arasında. baxmayaraq ara, biz, onu möctəbək çıxarsayma da, lakin buna baxmaya, möctəbək olmaya, olmaya, orada çıfaət qədər Hətta kimlər ki, maliyyə rəbdələn təhnilir, onların cavablar. Ona görə Ali Əlim nəvi Talib o kitabda deyir ki, dənətimiz də bir deyil. İmanda, Peygamber sanzı təsbiqində nəsə artıq bir şey yoxdur, nəsə artıqa. Yəni, biz hamımız bir də biləməyik. Sadəcə, Ali Əlim nəvi Talib orada deyir ki, Nəsul da, sadəcə deyir ki, biz Osmanın qanında barədə ixtilat edirik, ixtilat işlərimcə hans biz onun qanlanıcadırız. Şüresən, Əli bin Əbi Talib, nəhzü bələgədə, özə itiraf edir ki, mağiyyələn, səndəcə bunun arasında, Əli bin Əbi Talibin arasında ixtilaf Osmanı qafirləri. Rəd salamadır. Çüqu Əli Əli bin Əbi Talibin Əli bin Əbi Talibin Əli bin Əli bin Əli bin Əbi Talibin Əli bin Əli bin Sadəcə fitnə düşmüşdü, Osmanı öldürmüşlər xilafətin mərkəzində, Peyğəmbər qalışı şəhərində müsəlmanların qabanında başı getmişdilər və bu hatıra böyük istəyir və malıyı yara qabanıza əmişə olduydu Osmanı. Və xəbər gəlib onları çatanda onların da bu tür ıı, hərəkəti oldu. Probahwala Ali ibn Abi Talib və Hasan və Hüseyn radiyallahu anh. Onlar Osmanlı münafıq elərlərindən biridir. Osmanlıların cümləsində hətta Hasanın şey yaralandı Osmanlıvində Ali ibn Abi Talib gördü Osmanlı radiyallahu anh. Dedi ki, döyüşə. Lakin xəvarsa qayın mi? Onlar müsəlmanlara elə vaxt ki, namazda və s. Ona görə qalib-i Nəbiqfar bir damadlı cümlətlər. Yəni bu adətlərindən doları, La'ni Umullah, ki damadlı müsəlmələrə cümlətində, Ona görə, elə vaxt seçmişlər ki, həc vaxtı idi. Sabirən çoxçu Mədinədə yox idi. Və o vaxt onlar misirdən gəlmişdirlər. Misirdən gəlmişlər, müafirə almışlar, Halifə-i Osman radiyyələni. Hətta ona maliyyə olurdular ki, Məkkirdə Candı vermişdilər ki, Peygamber sallallahu aleyhi və məslindən okunmalar. Evd-i usta qeydər. Sonda da Osman Azizləni övdürürlər, başı qəsirlər. Lə'anə O'nullah. Və mabiyyə də addınları məlumdur. Lakin buna baxmayaraq, yenə yani mabiyyə xəta edir əhl-i sünnəməl-i bu, onun tədilətinə, sahabəliyəni heç bir təni yoktur, kəkdaşlar. Sahabələ məsum deyil, xəta Ona göre mühterem Hüseyin onlar. Çalışma avasında kusursan din <gülüyor> sahabeyi din uzakma olmaz. Din uzakma sahabeyi açı alametti, münafifliğinin alametidir. <gülüyor> kusursan da Maviya Radiyallahu anh O'nun, Harsan ile Hüseyin bir O bir inşallah kitablarıdır, sınavın bütün külü gelen kitabıdır. Harsan ile Hüseyin ona biyet verir. Eğer kimse olsaydı Hüseyin ona biyet vermezdi. Cuma Əli Tənelidir, o Həsən Hüseyn Tənelidir. O Əli Tənelidir. Çünki Əli Və belə ayrıldılar. Fəsurə Əliyəni faydalı gördü ki, bu oğlan Tənelidir, düz imiş. Xəvarisdə Və sonra xəbər gəldi, Qaftuaz Əliyə Allah səbihi və təala ilə olsun. Buyurun, əsrəmsə Nə bax belə sabrın altında onu qarışdırmaq, bir uzatma, tabelərə nə o hərəkətləri yox olmaz. Çünki Allah səhvlərdən razı deyil. O onlar da Allahdan. Sürsənə məhəryə razı olan. Bax, sonda əgər xilafətdə baxsa Əli rəzi valləhə baxdığına, bir-birinə baxıb bağırmağa Verdiqlər bir tanrım heç bir ölkə fək olunmadı. Sonra Hasan geldi, həsən gördü ki, ilave edə bilməcəy, ətrafı da qain. Ətrafı da qain idi çoxsa. Şey. Ona görə, mavi əzləmanın öz qoşu ilə qıvafet edirdi. Öz qoşu ilə qıvafet edirdi. Başqa buna baxmayla, verilər dirlər ki, sonra <gülüyor> mavi əzləmanın bu gölşərtənizlər ki, Bunlar hansı bəhdandır, həsəni yoldaşı də bilir, yoldaşıdır, həsəni Və dərhal bir də təlif olunan istifadə üç an gördünüz, maviyyədik iki yoldaşına, həsəni öldür, məhəsəni alaraq. hansı bəhdandan başqa bir şey deyil, birinci maviyyə həsəni yoldaşına iqtiyazı yox idi. İkinci maviyyə həsəndən çox gözəl münasibətdə idi, onu görəndə həmişə salamlayırdı onu dində Peygamber sallaha salləməsi. Və deyilmələmə ən çox dövrətlə pul ona verir. 180.000 dənə. Her şey ona verir. En çox dənə verir. Və de, ki, mən ən çox səməyirəm, onlar da dindələr ki, biz Peygamber salləməsiyiz, biz çox olay. Və bunu demək ki, aradığınız həlləri kəhə alsın, O adamı xoş niyyətli, faq niyyətli adam deməlidir. Mabiyyərdələr münəsələ övrəyir ki, ehtiyazı yox edərmədən. Mabiyyərdələr o elə ki, hükməti gəldi, burda onun təcrübəliyi görsənir. Fitnə götürürlər oradan, siyasi alxov ölkədə düzəldi və ölkələrin tətqiq başladı davam erməyə. Və hətta Mabiyyərdələr o dəniz dolanması və dənizlə de artırıq getdilər Müsləlmən Fəhsəl. Və onun vaxtında dövlət çox güclü olmuşdur. Xüsusən də o fitnələrdən sonra, deyək olan vaxtından sonra. O, bu mühəmdir. Ölçə üçün. Xüsusən də İslam üçün. Onu Çalışmaq lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, mağiyyət bir uzatma. Xüsusən də necə Abdullah cümunlularıq deyib, o, bir dəfəndən bizim aramızda ələ bir iki əsasdır. Yəni, ona təniyyətdən artı vəhidləmə. Tabələ təniyyət Allah əzməndən razı olsun, Amin. Allah əzməndən razı olsun, Allah olsun, Allah əzməndən razı olsun, Allah əzməndən razı olsun. Çünki onlar Müsləmən iddirlər, İslam-ı qabül edirmişdirlər. Ve Peygamber sallallahu aleyhi səlləm onlara vəzsev edilmişdi. Ve onları Müsləmən kimi tanıyırdı. Ve onların, Peygamber sallallahu, onların nəfək gəyli Müsləmən olmağından heç bir sözü yokdu. Ve belə də həmsinin, ve belə də həmsinin, Abu Bakır, bəli hərçünə omaz hərçünə Osman və hərçünə Rəbiə Əleyhəhəlihə və Əcməin xüsusən Əleyhəhəlihə nəql edə bilərəm öyrədim ki dəvətimiz birdir. Rəbbimiz bir, peyğəmbərimiz bir. İman əsası burada şəhadədir. Baxmayaraq əlif olmuş və təfərrü lə fərq olmasın deyəcək. Ayə halə belə vaxtdakı iman mövcudiyyəti cəhəlinə ibadət edir. Rəziyallahu ki, maviyyələ bizim bir, bir. Allah rəqdimiz bir, Peyğəmbərimiz bir, necə səndiyyirsən ki, maviyyə iman dətləmək işlə, Allah-u və qəfəl. Onun qələbəndən, çox, salıq sahibələyə bir uzatma, sadətədə baş verib olaraq arasında iştihaddan qəlif qəbul edir və şəhək ki, biz əhlüsün ova cəman, bu məsələdə maviyyə qətar etmiş kimsə ayrıq, qətar etmişdi, lakin bu onun sahabəliyinə təsvir zərərəl vermir, Allah s.ə.qələrdən razıq olacaq Allahdan. Allah s.ə.qələrə bizi sahabələyət eləndən etdi, layiq Allah s.ə.qələrə bizi qaləyət eləndən etdi. Allah s.ə.qələrə bizi peyxəmbər s.ə.qələrə sahabələrə etdi, etbir edə etdi. Allah s.ə.qələrə bizi faydanlardan etdi. Allah s.ə.qələrə ölkəm sizə, müsləqələrə ölkəni. Çatadan beladan qorusun, özü fitnədən, məhnindən qorusun. Allah nasihat, amma kömək olsun yara. 40 min sanə abdakənəsi, Osmanlılara ol. Qardaşlar içində cumanə olur yara, onları dəlilə. Allah göstər ötkücü. Bəlkə xəstələrlə belə olarsa başı dünyada tapılmasın. Allah ulu və salat və تجدنا محمد نوال آله وأصحابه وعندباد الله إن الله يأكل جعله الإحسان وأيتاء له فربا وينحن الفحشاء والمنكر والبغي جايدكم لعلكم تنكرون ولدفر الله أكبر الله يعلمك